هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القران يوحدنا لطريق خير يوجهنا الله تعالى فنزله ورسول الله يعلمنا رسول الله يعلمنا فهذا القران هو الهادي لاوائلنا واواخرنا ادعوا للعلم وللعملين لشيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهدي لأوائلنا وأواخرنا كتر للعلم وللعمل لشيء سواه يهذبنا كتاب الله لشيء سواه Kitabullah shiyasima yuhadzibuna nadal qurganu yuwayiduna li tariqil khayri yujibuna Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullahi pa'limuna Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulilahi salallahu alayhi wa salam dakin Draga braćo, jeste danas naš prvi dresir glasi razivaženja u islamu i obaveznost lijeđenja nekog medheva ili tome slično. Zamolio bi vas maksimalnu koncentraciju. I teme, teme koje su unutra pripremljene za našnji svijet, ali ja Allah koncentraciju, prisutnost, A neophodno da instanih posljednija određen pozadim kalfije, kako se kaže po pitanju poznavanja onoga o čemu ćemo uvratiti. Pa krenut ću Tarasa, našim prvim dersomom seminalu koji govori o razila ženi koji je prisutno islam, i o tome da li je obave zaslijediti neki određeni medher koji postoji na nas o كلمشيما <تصفيق> بإن الله تعالى سقرم الله عز وجل بكاجة أفلا يتدد من القرآن زاشتو كاجة لرازم سلو القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير عاكم انتعي القرآن بيو ادنيكم دوكو كان يؤد الله لوجدوا فيه اختلاف اختلاف رزي جني našli mi kaže u njemu ogromna razilađenja, ihtilafen kathira, ogromna razilađenja. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje praću postao jedan temelj. Svaka knjiga koja se napiše u ljudskih ruku mora sadržati u sebi šta? Kontradiktornosti, pobijanja. I na njoj će se ljudi sjediniti ili različiti razilađenja. Osim Allah, Allahová knjiga na nju nema nikakve razilaženja. A svaka druga Allahová želešan tvrdi ode, knjiga mora da u sebi sadrže šta? Razilaženja. Odnosno, tematiku na koju će se ljudi razići. Naravno, neko će prigovoriti pa dobro i razumivanje, a to se ljudi radišli. O tom je čemu, Kaže subhanahu ta'la dalje, kaže in ne din inda Allahi l -Islam. I jedina vjera kod Allaha, subhanahu wa ta'la, jeste šta? Islam. Sve drugo, jeste ono na čemu su se ljudi razišli. Svaka ideologija koja mimo Islama jeste ideologija razilaženja koja vodi ka čemu, ka vatvi. وما اختلتا الذين اوتوا الكتاب i nisu se kaže razišli sljedbenici knjiga. إلا من بعد ما جاء أهم العلم بغيين osim nakon što im je došlo znanje i spoznanje. Subhanu Allahi. Opet odalaže, da što su spominje razilaženje? Mahteler. Um, I Isus je kaza različko, ehlul kitab, srednilici knjiga, židovi, kršani, osim kada? Osim nakon što su spoznali, došlo im je znanje. Izvržnje, kaže, koja postoji među nima. Kaže imam kafir, ovdje riječ, el babi, mržna, jeste zavidluk između ostaloga. Kaže, do te ljede, znači, ta mržnja ide, čak kaže, ukoliko posjeduje hak ili istinu, suprotna strana, ja je neću prihvati zašto, zašto što ga mrzi. I zato što sam ljubom i zato što imam hasen, zavidu prema njemu. Da li se vrać ovo događa islamu danas? Odlično. A Allah govori o kome? O židom nekrčanima. Vi dobro znate da vraćamo ja draga da su Krenimo ćemo sa kršanima prvom, jer vam je ta tematika poznatija. Da su se kršani razjedinili na ogromne frakcije, jel' tako? Imate dvije osnovne. Katolička i pravoslavna. Ortodoksna. I imate dva pape, jedan je u Rimu, katolički, jedan je u Rusiji, u Moskvi, ortodoksiji. I imate trećeg za kojeg vi možda ne znate, jedan, i on je djeo u Kairu. Baba Šaruda, takozvani papa, Šaruda ga zaube. I on predstavlja kopte, znači tri pape u jednoj ideologiji. Da ne govorim o ostalim crkvama koje postoje i koje pozivaju svaka sebi. <tose> što se tiče Židova, vjerovatno nemate pozadine po tom pitanju. Pa ja to mna neko, neko da smislim, pa dobro što se tiče Židova, oni su jedinstveni. Nije istina baš. Ovo djelo govori samo Židovima. El Jehud. Židovi. I ima jedno poglavlje posebno unutra kaže fraq al jehud u kaže skupine sekte kako god hoćete zajednice koje postoje među jehovijima i od čega oni ukute temelje imate ih nadesetine unutra spomenuti i svaka jedna drugu mrzije kao što je kod kršala i kao što je kod koga Kod koga? Kod Moslemana. Između ostaloga ima jedna skupina kod židova, najmanja, malo brojna. Ne prelazi broj, kaže se, je između ostaloga sedamstotina duša, kako po popisu. Dakle, kod njih. Jo ona je stacionirana u Palestini današnjoj narodni, kod Nablusa tamo. I ima je malo na Golandskom Zovu se Samirija. I vjerujte mi braćo moja draga, sa svojim izgrije dom. Identični su muslimanima podjeći. Imaju oni, stavljaju. Kad vidite njih, onda vidite nekoga učenjaka sa Azhara. E imate fotografije tu, pogledajte. Šta je zanimljivo, čak u svojim molitvama pogledajte. Padaju na sežda Allahu. Padaju sež, na sežda Allahu. I oni sebe smatraju najizvornijim žitovima. Smatruju se najizvorniji i neće da se mijenjaju. I čak padaju se... šta još imaju? Imaju braće od daga ono što i kod nas, šta kurba. Evo pogledajte, evo pogledajte. Ovo su, znači, obredi klanja kurbana kod njih. I šta? Ne jedu mjesto preko tri dana, ono što ostane se pavi. Kod židova ćete naći ta govnje skupine, pogledajte ih. Izgledaju poput, kad oti recimo arapski svijet, ovako su oblačani koji sebe smatraju da su sredbenici Kur'ana i Sunnata, kratka odjeća, što je poželjno, narjeđeno, imaju brade, kao da su, kada ih vidio se u arabskom svijetu, na kojem je muslimani. Dakle, ima se? Razilažen? Razilažen. Dakle, kod njih se dogodilo? Dogodilo. Nas zabrnjava sada dva hadisa koja ćemo razviti. A prije toga, Allah spominja u Koranu, kao što smo naveli malo prije, da razilaženje kod židova i kršćanja nije došlo osim nakon čega? Zato što su bili neznali ce u vjeri? Zato što nisu razumijeli njihovo što je objavnjeno? Ne. Nakon što su spoznali temelje vjeri i naredbe kojim je omađale šanu na reživo i zadrane. Ali proizvod rezultata tog razilaženja je bio iz čega? Izmršnje. Zaviduka. I ne priha ta'na istile osim akoniyya lmaniten ticno. Ka jalla ho posanik sallallahu alayhi wa sallamu hadithu ki bilaj iman Bukhara, sallam sallam sallam sallam sallam i ma ga uroda bash spominolu. La tattabihunna sunnana men qabliku. Uriva la tattabihunna sunnana men kane qabliku mamen kanek qablukum vidjete zaista slediti puteve sunan men qablukum oni koji su bili prije vas menkane qablukum narodi koji su bili prije vas suneni putevi u svakim specifikacijama života. vota narat kakvi vjerski kao što ćemo kasnije vidjeti kada shiprem bi shiprem va like. pa pa bi dhira'in. Pedal po pedal i lakat po Hatta le u dekhal džoh babi ne se na tomur, ujivaju tu le u dekhal tomur. Pa sve dok ne budu ušli u gušteru rupu ili kad uđu u gušteru rupu, i će te zanima također da uđete. Brat da pažno. Posanik s.a.v. kaže ashabima ovu, govori ja svoj Da ćete zaista svediti takve i takve kako šibren bi šib, kaže peda po peda. Peda koliko ima pogleda da se cenite. A zati kaže laka, malo se produžilo. Prijedio peda pogledaj, laka ima tri pedlja. Prilike. Da će doći kasnije vrijeme da će to vaše stidanje njih biti jako brzo i rasprostranjeno. A zatim im dola Ukrajina benza hatta. Pa sve dok, ako ode u guštenovu rupu, zavuče se i ti ćeš za njim, odnosno, slidit ćeš ga u potpunosti. Kaže Allah, posljednik s.a.v. hadijetom, jer od osvam kaže, Mente šepe nebel qavmi, Fahuva min hum. Ko se bude poisovjetio sa nekim naredom, Fahuva min hum, on pripada Ne mojte se čuditi tako vidite čovjek se zove Muhammed, ne zove se Ahmed, ali njegov život je poput židova ili kršćanime. Ne ima razlike kod njega. Jede što jede, pije što pije. Židovi kršćani ode, židovi paste subotom odu u svoje sinagoge. Kršćani odu nedelju, muslimani odu kam? Petkom. Petkom ili bajnom. Ne mojte gledati na maninu, na manini se nikad ne gradi proopisi. Tako i u šarijatu. U šarijatu se gradi proopis ili ostav na čemu? Naglebije glebije, takozvom, na većini. Odnosno, i neće se graditi proopis, promijeniti stav šarijatski zato što tamo se izdvojila neka skupina, ili neki slučaj koji se dogodi jedan puta u sto godina. Nešto što kažemo haram haram, pa kaže dogodi se tako, u tom situaciji ne predamo. To je slučivo. Tako i ovome. Mala populacija, ako klanja u džamijama, na njoj se klupis ne Gali gleda. gleda se na čemu? Na petku i na bajdanu. I židovi odu subotom, ne rade taj dan čak kako. Ne radi kao čak ti smatru i zabranio taj dan da dođeš sa autom na njihovu tamu molitvu. Ništa. Samo ko biva da spominješ Allaha. Nedeljom, ja sam bio jedni od zemalja, kršćanskih nedelja kad dođe, i staro, i mlado, i muško, i žensko se upućuje kad crpava. Jata! Muško i žensko unutra pomješano. Žele da mi oprostite oskudom učene. Mi nije ići čak. Nema veze, samo napuli. Danas je kod nas, braća draga, petak kad dođe, džan se napuli. Kad dođe bada dan meja se napuli. Mimo toga jok. Kao da je samo objavnen namaz radi petka. To je. Dakle, ovdje da da je Allah poslanih sallallahu alaih osem da će muslimanima govoriti da će muslimani sliditi Židovi i krštani, to je ono? Kaže Hafej ibn Hađar u 13. tomu Fethu al-Ba'la kada komentarišo ovaj hadith, kaže ovdje postoji indicija i obratna opažnja. Kada Allah poslanih sallallahu alaih osem spominu o Židovi i krštani, Židovi i Židovi ili krštani, ovo se kaže indicija, postoji odnosi na šta? na prakitikovanja vri vjeri ostane muslimar, odnosno da će muslimanu jer tim pojmovima slijediti i jidov i kršćani a kao hadis ma spomnje forse ru forse rum odnosno perzijanci i oba ovaj, bizantinci ovo se kaže odnosi na trupno urođenje zemni ili državi mi kažemo kako kaže odavidni islamski učinjaci kaže ispravno jedno drugu odnosno Muslimani će steći težnju da će kršćani vjeri, a također će se videti i njih čega? Društveni odnosi i uređenje države, porodice, unice, sela i grada. Jeli samo obistino braća danas? Ja sam obistino braća. Sledići hadis Kaša al-Paṣīh sallallahu alayhi sallam: "Ikhtalqat al 'ala ihdawati 70 firqa." الرازنيشي سكاجه جيتوفي او بير دوستي نيا دي يو علي بايته كود حقي ما مستدقه اي etneini u sabi'ine firqa, ili kalje sedamdeset i dvije skupine. Zatim kaže, i kršćani kaže, također su so se različina, toliki i broje skupine. Sedamdeset je ali sedamdeset dvije? Ovaj riva je dolazi ovako. So Ima treba je ta različita žive na sedamdeset i jednu skupinu. Kršćani se različiti na sedamdeset dvije. I zatim kaže, وَتَفْتَلِقُوا أُمَّةِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْطًا i mojte se kaže, ummet različi na sedam deset i tri skupine. I stajemo ovdano ovome rivaytu. Ovo je najverodostojni rivayt, koji govori u raziraženju na koliko skupina časa ummet Muhammeda sallallahu alayhi wa sallame različio dolazik na koji dodatke, Svi će u osim jedni i koja je ta skupina, spašna skupina? To je zajednica muslima'a, to je džmat ma'enu alihi wa ashabin joh, ili ono na čem sam ja danas ja sam, ima i prigovore. Ali ovaj johk nema prigovore. I mi stavimo na njemu, johri da debuhreri, i staje se ovdje. I sad ude, da ne bi sada išli u prigore, Neki bi kaže, pa to je, ima slabosti u ljudi. Ovo je vjerodost, oni stavimo ude, znači šta? Sigurno će Muhammedov umet sallallahu alaihi wa sallam se raz Ako ste primijetili židovi 71 ili 72, kršćani 71 ili 72... Da, došlo sada Bela reći umjet Mohameda umjesto sada 8 da bude manji, da bude wahde, zajednica, biće šta? Više razjebine. Više razjebine. Dobro. imate tam jedan hadid, braćo moja draga, koji se si vi sigurno svi, svi čovje. Kaže, reka je Allah'u poslenik, sallallahu alaihi sallam, ikhtilaaf ummeti rahmetun. Kaže, opravdavajući, navod na razila že njako postoje. Kaže, razilaženje moga yes, ne mogu ummeta, jesne šta? Rahme, minus. Allah zna, što god se više razila zima, sve so neća milosti, rahmeta na ummetu. Imate sada usulska pravila, usulom, nešto što zove mentuk i nešto što zove mefu. Mentuk, odnosno kaže se, jeste pojmanje teksta onako kako donazi i kako nam dođe, nam je razumijet. Ne treba plako razmišljati oko toga. Jeste mi Dođe nam tekst, obavi nešto tako i tako, toliko i toliko, to se zove mentuk. Jasno, ne imamo razineženja. Imate sarih, imate gleda sarih. Iko je podjelan. Mefhum, i to je jasno, kaže se između ostaloga, kaže, recimo, ihtilafu umet i rahmetu. Ovo no, zve Zašto kaže raziraže među ima umetun, kaže da, milost. Znači, rezultat je šta milost? I je mentuk, razumljivost. Mefhum jeste suprotnost onoga što je mentuk prešutio, a od njega se iz njega si, si znjedraji. Šta se znjedraji iz ovoga haditha? Da je šta? Jedinstvo muslimana azab, kazna. Razumjete? Jes te svati ljudi, ono je teže. Man tu, ke bracio moja dragi, kanal dođi na tekst. Da li Kur'an kaže, da li hadis? Iz njega vidimo jasno, ha, kaže: "Ihtilafun ma ti rahmet", razila ženje je ne mogometa jeste šta, milost. Ako razila je ne milost. Šta je sa jedinstvom muslimana? Samo hadis to staljem da sa jedinstvom Suprutnoštista. Ovo je mahfoumam, se kaže odmah da je šta da? S jedinstvo muslimana je šta onda? A da, kazna. A to ne može nikako biti, kako će usnat sa ajtima kada, kada ih budemo kasnima. I ovaj hadith kojeg ste vjerojatno čuli. Jaz ste braćom braga hadith koji je šta? La shlalehu, kako kaže islamsko naš hadith. Skaže da nema nikadje ostane, nema seneda, nema lanca prenoskavaca. Neko si joj izmislio لا lanaca prenosilaca. Jer vi znate da hadithi, svatki hadith ima svoj حديث Ima ali ko da je učio hadithsku nauku? Da poznaje hadithsku nauku. Da poznaje hadithe, terminologiju haditha. Kako je učio? Musala hadith. Svaki hadith mora imati svoj lanac prenosilaca od Allahu posanika sallallahu alai selam do naga koji je zamlježio Jeste lalat, koji ima Abd al-Nazah, Kusuba Musamif. Jeho najdvrži ima BHP. Od onih poznatih diely. Ha? Znači ima lalat, ova ne ima lalat. Ko da je luk, neko galka čo je našo zikata. Jeste razumili ovo? Dobro. Zatim idu dalje, pkažu, ima kaja hadir biležega BHP, U medhalu, medhal ili uvodi dio usunilu kubra, kaže da je ovak poslani sallallahu sallam rekao, ikhtilafu ashabi, reku mu rahme. Kaže, razdira ženje mojih ashaba jeste vama milosti. Ako se ashabi raziđu, to je vas milost. Malo sada oblažejem, tako? Dođu odio hadithi aslab, najmanja luka aslab. Onda ne goreć ima oni koji kažu, ima šta, ne prihote nikako. I imaju treći hadith. Kaže dela Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao je bila je jednom Hafid ibn Abdul Barri on da bilje sam da pojasni zavodovoga kaže ashabi kao zvezde ma jeska da sabe popus gwiazda ta biajem opteditom ehteditom kaže pa ako se zabilo koi vodni budeš uputio a put sratom A koliko razina među shavima postoji okromo braće? Čak u ahideskim mesenova, čak u ahideskim mesenova. Među shavima i dje shavima. U tefsiru, u tufsiru. Razumivanju ajeta. Znači šta god prihvatiš, haqa, ne merebi, haqa je samo jedan. Istina je samo jedan. Postoji braće razinaženje koji se pojavu u mjetu u sall'inu sall'ahu sall'ahu sall'ahu sall'ahu sall'ahu sall'ahu Svari koje su tako da'l teku. Hadis bilja je imam sahihu. Je kaže Allaho pa sani, nakon bitke na ahdhar, bitka ahdhar, ili bitka u komedijini koja je bilo. naredba od Allaha, da preko Jibrila, Allaho pa sani, ko sada Allaho še saleme da ne skida svoj panci, da ide na pleme benu. Ko Pa Allaho pa sani, sa slu putu kaže šta Allaho šalim yan ila a ila fi Bani Ne kaže: Niko od nas ne klanja i kimju namaz osip u Benu Qurayza. <laughs> Nač nema staljana, na valid do se goda osvojili. Pa su so su so putili u putu i ezateko i kimijsko vrijeme. Pa se so nisu sabarekin ni Allahu poslednjih sallallahu alejhi ve ciljao da mi propustimo namaz trebamo klanja. Drugi su rekli: "Ne". Rekao je da ne smije se klanjati onaj do mene do ćemo taj. Dio mi nisu, pa da. Dok god nisu došeta. Pa su poslanici sallallahu alejhi ve sellem posle pa to predočili, niti jedan niti drugi. Ovo je nešto što je neopodno se dogodi. Zbog čega? Zbog razumijevanja sami narebi koja nam dolazi. I poslanik sallallahu alejhi ve je uvijek bio žiji bilježi Bukhari, uz tome sahih, između ostaloga jednog oshaba, kada su objavljeni ajeti, kad su objavljeni ajeti o tome, dokad, kad insan treba da zaposti. hatta je tebe i ne min hajitul, i ebjadu minal hajitil, esvedi minal da može da insan uzima hranu ili da spo opći sa suprugom, kada dok god se kaže ne prepozna, bije li od crnog konca u vrijeme. Ratsko zoro, ono što je nastan kafeđer ni sa barom. Jedan od shaba mi vraćao, onda koji su mi je tam konca, jedan bijel, jedan crni. I noću bi ustao i posmatrao ga. I nije mogu da ga definiši. Ne mogu da prepoznao. Pa je oteće Allaho po sani sallallahu sallamu sallamu sallamu sallam. Pa je Allaho po sallam sallam sallam Ne, ne se to, nego se traži I ovo je neophodnost, neophodnost. Allaho po sallam sallam sallam presali u. Više nemova se kome Da kažem, ja, Allah, da kaže neko, evo mi smo došli od nekog nazina na ženja pa oni su rekli ovako, mi smo rekli ovako, te na presudi, nema. A ne postoje i dvije istine. Ne postoje dva propisa da kaže oba dva su, kaže ovaj jako. Pazite, jedan grupa učenjaka kaže neki propis halam, halam. Druga dođe da do završaju haram. E Možete zamisliti to? Da kaže si među ostalo halam i da se kaže haram. Primjer tome, primjer radim. Kada Allah subhanahu wa ta'ala govori tamo, ouziva nabdesta i čišćenju, kupanju i tako dalje. I kada kaže između ostaloga, evu la mestum, la mestumun nisa. I kaže između ostaloga šta treba da nisa radi, kaže i kada dodi, ako budete svoje žene, la mestum, nem se je dodio. Do Dodijemo li. Falem teđidu, maa, i ne budete našli Morde, to te jemmemu, onda uzmite te jemuru. Ovde ovaj ajet, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mes'ud su protesirili šta ovaj lenz, la mesta mu kažu šta dodir ženi. Odnosno ako dodir ženu, gudi šabdest, moraš šabdest. Ili ako nema onda tve mu. Svaku ženu, imam šafija i ovaj stan, i kaže dodir žene i kvari, l'abdest i ne kvari, Žena mi rođena, žena rođena. Majka, majka, dobi ženi. Ali, čuveni ashab Abdullah i Abbas je protumačio veko ovdje, ovo lems znači šta? Spone općenje i to se travi samo ajta kada se badne. Ne bi sada upustili diskursu kog ajta. Sponi odnos. Sponi odnos. Ja jednom brata znam jedan. Šehn je šafijev. Brat je iz krajeva. Učio je kod jednog učenjaka koji je bio šafijev. I njegova žena se požela da mojo supru kaže ne zna što da radim, bježi od mene. Dođu u njegovom, bježi, uspru. Nemoj kada izgledam da gubim amnesta. I žena se mojo supru, i supruga mene pregleda, došao meni, ja mnom tako i trko izmrka, se ovom i pa je. Problem smo riješili. A bio došlo brako ovako. Ne traži se to od tebe. Ako imamo dokaze, pogledajmo dokaze. Šta je jače je? Ej, naj. Dobro. Dakle, vidjeli smo sada kako je ono kako šta da ste podijeli, se žido i podeli, kršanje se podeli. Na svaka tega nakon Kur Ana biče, onaj pregovorak prisutno na njum. I vidjeli smo shodno hadisima koji došla će umet Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da se podeli, to neizbirlj, neizbirlno. Problem jeste je, subhanallahi radim kada to se istina, a ona se ne prihvati. Ili kada se namjerno Kod pomaže u razbijanje jedinstva muslima nam. Između ostalog, braće, ovdje ima u meni. Jel'o, kažem, kažem, hafizi. Hath je bi vodili hadif. Kaže, što bi rekli mi, biografija onih koji su, kaže, izmišljali hadife. Prva biografija od jednog od islamske učenjaka koji je bio hanefiskog medega. izmađi osta'loga štajom u radiju, kako navodi izmađi osta'loga i jomu navodi i ibn Hibaru, majeru uķin izmisluje trejesto tine haditha pripisujci heblu haditha Ebn Jafar, nie Ebu Jafar, Ebn Jafar trejesto tine haditha, el Basri, bihoj sheikh, učenjak u Basri biho za njega Između ostalog, ime Higbanu, među rohin, kaže, došao sam mu da učima njega. I kad sam vidio, vidio sam da laži. Pa sam mu rekao, itakilaja, šeheh. Da kaže, boj sa Allaha, lažiš? Kaže, nema, kaže, neni. I nođu mene, ti je ne, ništa suga. Čega suga? Pa sam mu ustao, otišao. Izmislio je tri stotine haditha, ubacio hadinsku nauku, potpomažujući metod na kojoj je bio Buharifu. U stavio Buharifu. Služeći ko biva kome? Hidna za medhem. Za džajenemsko vatru. Najmjeno slagati, ne na postanika sa da pomogneš svoj medhem. Pogledajte, toček se dođe. E ovdje postaje Belaj. E ovdje postaje Belaj. Dogaze se to danas, dogadim <coughs> Taka taasub, taka prisrastnost da se je spremno poginuti za Medheb. Allah je vraćao. Između ostaloga, ovdje nam je djelo, kao je trašo Medheb i Vitarih, ovo disertacija odbranjena u Džesarihu, u Alžinu. Jedna od vrsti istanske učenjaka djelo ti mi je vraćao i potrošio godine da bi sabrao ovu Godine. I teško ga možete inače. Ovo dođe, potrudit se inca, mora dođe do O godine je ostavio da bi ovo plasirao čitavcu da se okoristi. Šta je uravio? Išao je kroz istoriju muslimana i sabirao tamo gdje se je kada dogodila neka podvora između muslimana. Između muslimana. Pa je krenuo između ostala između ostalog, sa akideske strane, između šija i sunija. Između, primjer radi, Haridžija i pripadnika Ehli Suvjata vl između Murđija, recimo, i Moatezila. Između Kaderija i Sunija, između Habelija i Hanefija, između Šafija i Malikija i tako dalje. Opisujući događaj i uzroke, šta su bili da se između sebe potuku, ubiju, spali džamiju, ulicu pretvore, što bi rekli mi, u požar i tako dalje. Sve su događalo, sve se braćo ovo događalo. <laughs> Morate zamisliti, Kitabun wahdi. Jedna knjiga! Ne bih umahed jedan poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam. Ali, paste, ovo nije govor o nafidijama ili se govori čak onima koji se pripisuje ehli sunnja tu ili džamaatu. Mi ćemo kasnije govoriti jer su naše tematike rezane i za šije i tako šija itd. Vidjet ćemo šta je kod njih prisutno ili je to čista suprotnost su ono o se nalazi. Ali vela nastaje kada? Kada se pripisujemo istim temeljima i osnovama. Da bi na kraju vrhunac se dosegao, kako? Da bi znali každa se dogoditi da uđu u džamiju i nećemo krenati za šafiju, on dokloniti dana što ima mazad. Hanefije sjedi i čekaju. Imam šafijski prodaj i selam Hanefija ustajući je hlamek, dolazi Hanefijski hođan imam, kladan ima. Možete zamisliti? Ko je bio odlaz u Emebijskoj džamiji domasku? Je bio kakcizni? Na hađi, ko je išao autobusima prijeva? Emebijska džamija, ja sam račio prijeva, četiri Na Azharu sam vidio tri miliha. Na Azharu. I ovo nisu, vraćamo, na džami Azharu. Ovo znači nisu, samo činjeni se nam. To je zaista tako i bivalo. Naprotim, se događati da mu dođe i uči jedan za namaz Hanefijas. Kad on završi šafija, se nam u narupen Wallahi, sam našao u ptigama Hanefijskoga fiqha da bi znali govoriti da nije dozvojeno eno. Hanefi i dao ženi šafiqo. Pa je dao še jedan od jako čenjako hanefiskom vetrov izdao je ko bih u fetvu. Kakva fetva glasi? Je usponjde šehek Albani u svom djelu asu salati, asu sifati salati nisala sallam. Imate njegovo djelu? Sifatu salati nabi sallallahu u'ilai vasallam imate njegovo djelu asu sifati salati. Sifatu salati jeste dan tomu. Asu sifati salati jeste tri tomu. Odnosno, jako nas prostranilo. I ovo je rinalno dijelo koje je napisao da hoću moju skraćenu verzi. I on spominje između ostalog ovo. I onda je on došao i rekao pa dobro, dozvoljno da kaže Hanefiju da oženi Šafijku. Ovo kar je toga zato što je kaže musliman, dozvol da oženi koga? Kršćanku. Pa s tih vrata, jer i s ono tome dozvoljamo, kaže Hanefi da oženi, oženi Šafijku. Istao on to. Kaže pa šehalbanizm. Među ostalom, me i drugim su rekao, pa dobro onda, s onda nije dozvoljeno hanefijiki da se udala za šafiju, je nije dozvoljeno ki da se udala za kjafira. Samo što se nisu izjasnili. <hle> Dok <Dokada> se neću <nađu. hle> Zbog čega? Ne zbog toga što nisu posljednjali znanja. Zbog braća od dvada ta asuba i pristrastnog slijedjenja određenog nefira. Ovo se, nažalost, braća događalo i među najjačijim učenjacima umeta. Tako, između ostaloga se bilježi za poznatog učenjaka Dullaha ibn Muhammeda, El Heravija, El Ansarija, Ebu Pekra. Kaže, znao bi na mim beru kaže, govorite na Hanbeliju. Ja sam, kaže, Hanbelija je živjet ću kao Hanbelija, kaže, moj vasijet je, kaže, svim ljudima da postao na Hanbelija. Mada kažu, jedni su pokušali ovo vidjeti, kaže, ovo su onda se na akideske mesele. Čak i na akideske, ja sam postanjinko, sam sam sredbenik. I umriječu kao posljednik u sledbeniki. Poznat sviđa li bude posljednik u sledbeniki? Sallallahu azzam. Za nije tako? Kaže, za grijeha da čovjek kaže ene muqallidun. Jes? Koga? Muhammeda. Ili ene muqallidu Muhammeda. Nima kaže gnjeda, čovjek kaže. Jaz, nijedim koga? Muhammeda, sallallahu aleyhi wa sallam. Dakle, nije se da sečuva, čak iako bi poznati Muhammed. I poznat po odgovoru kome učenjacima Kelama, Ašarijama, Toridima i ostali. Napisao čuna dvore, dremu Kelam koji je štampao pije Tomova danas. Ali sa druge strane, treće strane što bi rekli vi, napisao jedno djelo koji zove uh, uh, Šeholmed Islam i Mlukamina Čelzi, odgovoranjem na to djelo, napisao djelo Medarlius Aliqin. Menazilu Sa'irin. Napisao djelo, Menazilu Sa'irin je napisao djelo koje je protkano Sufizmom protkano, Sufizm i to ćemo spomnjati kada budemo od toga došli. Pa je islam, islam, ilu kamerđelzi, pokušavao ispraviti ono što je prisutno kod njega bilo od onih sufijskih, što bi rekli ideja koji su bili prisutni kod njega. Međutim, raču moja draga, Ibn Abidin, čuveni hanefijski pravnik, je među ostalog izjavio čuvene riječi, gdje kaže, nije sprečavalo, Dvojicu učenika Ebu Hanife kada se raziđu sa njim u trećini medheba. Koja su dva učenika? Kad je mu Jusuf Mohamed i Hasan še'bani. Nije sprečavalo njih dvojicu kada se sa svojim učiteljem Ebu Hanifom raziđu u, u, u trećini medheba. Što znači? Šta ovo, braću, znači? Gledali su šta? Dokaz ili sli poslijeđenje? Dokaz. Međutim, oni koji se poveli za u Halefijskoj medhebu nisu ovo, zanimaju totali. Ne upazinu se na ovu, jer što je rekao Banifin, ja to prihvatam. Tamavim da su suprostali govora, l'o postane nikad, i ja sam tog začel da živio. Naime, dok sam još učil u Egipi, kad smo bili, imali smo onaj, kod jednog šeha smućili tamo i imali smo nakon toga kontrol ispit, što bi rekli mi. Uvijek privatno učenje. Noso privatno učiš, mi je I između ostaloga je sa mnom bio jedan studenati stačik iz tada. Braćo moja draga, hafita, love knjige, k'o da gleda je ovako. Znao je spavati i ponavlja kur, a u stup, dolazili bi gledati. Čudili se li tobi vretili? A volna je. <coughs> Sad prelijepim glasom. Je na kontrolnom uporio ga šeha. I pozvukom kacilariju. Ja mi sada daj im dokaze za to, oni dokaze još je rekao Ebu Hanife, Ebu Hanife, Ebu Hanife, Ebu Hanife, odavno mi kaže dobro šta ako se kaže, ona imamo govor Ebu Hanife govor Bosanika. Jeden kaže, hava, kaže, haram šta mi kaže, privativu kaže, privativu mi govor, kaže Ebu Hanife, kaže iza se Kaže, ne mogući domov, imam pogriž. A Bosanik mi odavila, mogu za pogriž. Zato nije čudilo znači koga, قد أبو يوسف ومحمد بن حسد شيباني داست رضي يزيبون نفسه مجوتي برأي ده يكاژو حنيف يسكو جمياتي مجوتي يكاژو ناشرع اعتماد ميسا قاژو أسفن نحن يزيبون مصاف او تكوژا او بأكس رضي يجون نحن كرويطسا ميسا راژو مكومر أبو حنيف تاك رجف راژو موحمد بن Uh, Hasan Šebanij, nije se stidio otić kod i mama Malika, iako je učio u, u Hanife toliko vremena da kod njega uči Hadij. To se stidio? Nije. I otišao kod i mama Malika i zapamtio čitavnu letu od njega Hadijsko djelo. I premio ga danas postoji rivajet, preko njega i on je štampan i preveden u Bosniu, među ostalo. Učio sam kod ovoga, ovo kod ovoga sada učim i okoristio sam hadijesu i kod to. Nije se stidio, to pokažemo. Pa dobro, braću, moje draga, kako sada sve ovo da se poviježe i kaže, dobro, razilaženje postoji, ali koga da smijedimo? I koga treba da smijedimo? <coughs> Je svaki od me treba, ako pogledate o Islamu ili razilaženjem koje su prisutno, ovo samo glede u Fethu, kasnije ćemo sa hkide dotačiti. <coughs> Pozivaka, osnova koje su prisutna kod svih. Kur'an, sunnet i kur'an, sunnet i džma, ova tri su osnova. Naime, svaki od vas koji poznaje Allah-u Đalešanu knjigu i sunnet poslanika sallallahu a'u'l-eva sallam prođe do zaključka da Allah a'l-eva sallallahu a'l-eva ne naređuje da se neko drugi mimo Allah-a'l-eva poslanika sallallahu a'l-eva sallam. Nigdje jedan ajet ne postoji da se slijedi neko mimo Allah-a'l-eva poslanika. Tako! slije poslijeđenje. Potpuna sulta pokoru s kome samog, samog Allah'u i ovom Ima jedan ajed, koji neki pokušavaju da uzmu za opravdanje, da je dozvoljeno neudobila, sjeti još nekoga mimo toga. Kaže Allah Azze wa Jalla, va ati'u Allahe, va ati'u Rasul, va ulim minkum. Kaže slijedite, kaže Allah'a, Pokorite se Allahu i njegove poslanike i pokorite se ili slidite njegovog poslanika, a zatim kaže i uljeg emni minkum. I onima kaže koji su, što bi rekli mi, vladaju nad vama. Ili imaju određeno mjesto na koje mi niste postavljeli. Vladari, emiri, učenjaci itd. I kad tamo tefsire islamski učenjaci, ovo, ulil emri mim kum, kažu, jedni kažu, to su, kaže vladari, drugi kažu, to su učenjaci. Odnosno, ako ti vladar naredi grijeh, s odnom omajetu, moraš njegu učiniti, ne moraš. Moraš, to ono, u ovakvom razumivanju ajeta. Ako ti učenjak dozvoli haram, moraš učiniti, s odnom razumivanju, ne moraš. Međutim, Allah, subhanahu wa ta'ala, braćima, dragan, jedan harf u Koran je strada bez I zato kaže a et wa ya pa, Allah wa apsolutna pokornost i slijedeње nema da pitaš hoću neću i onda kaže be uni emni mi nego be al tiro zašto zato što će biti pokvarnjaka među metom hoće vladara koji će biti bez onih koji ne slijede alavom hoće učenjaka hoćete pokvarni hoće Isaije šta je, kaže W, well, B, I, kaže, oni kaže koji su na doma. Odnosno, ako budu se oni pokorili Allahom poslaniku i što ti naredi, budi, shodno pokora se poslaniku, izstavno, snijedimo i prihod tamo. ako se suprostane Allahom i knize poslanika, sallallahu ili vasallame, odbacimo li prihod tamo, odbazu ima. wa ta'ra, وما يتع الله فقد. A ta'a rasul. I kaže onaj koji se bude u meni utiru rasul, fakat da Ko se bude pokorio Allahum posanikus lidio sunnet posanika Muhammeda sallallahu a'la sallam, privata jeste poput da se pokora va kome. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi, nije veliko gazira ženevaži islamski Zatim kaže tamo ovaj ajat koji sam prijetljeno na I ako se u nečem ne budete ili ako se u nečem razidete da nas za on fi şey fi şey fi şey binoten fare duhu ilah wa rasul on da to racete come Qur'an e Sunna in isso pamaniti pucenjarci niti emir niti niti oci <laughs> Pošto je meni onaj malo tempiralno vrijeme ona mi otprilike dopo dopo Da. Ja 5 pet minuta čitati, inshallah ta dana. Date. Izostavljam sudać je miri učitelji su odome. Dobro. Teko je koristi hadis Kaje. Zamijka Allahu possessesanih sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men yeš minkum. Komo da živio? Ta se jela اختلافen katira. Bidi je Kaje lo gar azin al-riyada. اختلافen يا ميدوم يصير ماكسيما ازيلا جيني قديم ماي ادمه استا راديم اوندا اوتو مومينتو كادا سيبودو سيمانيا ازيلا زيلي شبراتي وعليكم بسنتي اوندا سكاجه تريتيه ورابيتيه سا تشيمو مومو سومنيتو وسنته من بعده I kaže sunnetu upućenih vladara, ispravnih vladara koji će doći nakon mene. Ovdje imamo sada nekoliko propisa, izvojit ćemo neke. Ovaj koji ide u korist nama i kaže o da rješavanje svih razilaženja u umetu poslanika sallallahu sallam, jeste gdje? U vraćanju sunnetu. U vraćanju gdje sunnetu. Jer sunnet, vraćao moje drage, jeste tefsir Kur'ana. Ovaj je govor e, učinjaka, ehni sunnet al džemata. Sunnet, kako je došao poslanika sallam, jeste tumačenja Kur'ana, praktikovanje Kur'anski navijed bili zabrana. Vraćaš se sumjetu kod da svraćaš Kur'anu? Pokoros sumjetu, pokoros Kur'anu. Pokoros posaniće o srljem, jer se poputili po kodos Allah Drugi dio suzemi, jedni kažu, pošto je rekao ovdje posaniće o srljem, spas će ti ti gdje, vraćanju kaže i u čemu? I u praksi ispravnih vladara. Ovo su ono tome kad dozvodeno, ili halifa. Dozvoje kaže među ostalog je strici ljude jerako je dozvoleno znači da se uzme sunnet evo Bekra sunnet Omara sunnet Osmana sunnet Alije dozvoljeno je mano da uzeti kao vodile braćo moji dragi islamski dženjaci i ovo je stav koji ja odabirim i bezostalo kažu ako se ne bude našo dokaz u ne bude se našo dokaz u sunnetu tražimo dokaz imali gdje da su četvorice halifa ga uradili potvrdili ne naredili zabranili četvorice zbog čega, jer je pojedistanost ovom islamsku ženjaka, ova četvorica ulaze u ovaj hadijinu. Evo bek, ome, otmanijani. Dobro, ako nađem samo jednog, a trojice nema, ne uzimam. Njerov govor u ovom slučaju jeste kao govor ostalih sahaba huđetu ili govor da li je, je mišelj ili stava sahaba huđe ili nije, vraća se na ume sebe. Ako se četvorica objedine se na ume, jer je tako došao hadijih mi, Onda prihvatamo, a ako ne budemo prijetku našli u kuram i sunnetu. Razumijete li ovo? Jednu su rekli, kaže između ostaloga, ovo su veri za one koji otvaraju meseči, da kaže, uvešćemo kaže jedan prije džungli. je to kaže sunnet. Zašto? Jer kaže, u vremenu Oshmada radi Allahu Anhu, on je kaže ljudima, naredio tamo nekome, da uči jedan prije nastanka, Vremena za obaviti džumu, prije nastavnika podesko odakle vremena. I ovo bilježi i buhavari, i ostanje. I mi ćemo to da kažemo. Mi kažemo ova praksa nije praksa poslanika sallallahu al-sallam, nebo su ovo sunat tu, ovo sunat otman je, ovo sunat otman je, to je tu oživio. A poslanica da osan je umro bez drugog ezara. Prvi ezar je, je bilo samo kada? Kada se šta, imam popeo na? Na niber. I to je ljuda. I poslanica da osan je na to umro. Drugi jedan se uveo kao dao vremenu orfmana, prije nastanka Podnevskog vremena. Zašto? Razlog postoji. Ljudi se kaže odali pijaca, trg, trgovina, pa bi každje tasnili. <coughs> pa on na taj način upozarava ljude da još malo i dolazi džumansko vrijeme, pri prije mi se okupaj, sudi navdje dolazi u džanovi. Zna da potreba? Absolutno. Svako ima sarad. Još već i Belaj, 12 sati i nastane vrijeme Podnevskog uče prvi jeza. Jeste me razumjeli? A sunet je bio na kada? Prije, recimo, pola sahata ili određeno lijeve. Doći u nas u bosanskim džamijama i u Tursku, i u Sirije tako. Ona je čak vidio u jordanskim džamijama, se nasto, onaj nastane u podresku Ne, Habibi, taj jerdan je bio prije. Završi četre kata, onda ući drugi jedlan, kad, kad se imam pobek. Kad se kad se gore, to je taj jerdan koji je potrebna, akolika ali je hadan. Vastavu filu wa rakum.